A küldemény Másfél órája autózott a San Franciscó éjszakában. Nyugodtan lélegzett. Szíve egyenletesen vert. Hűvös, derült éjszaka volt. A tollajszárnyú felhők közül ráragyogott az Orion. Egy negyed sarkán megpillantotta a benzinkutat. Hargen utca. Szerette ezt a nevet. Kétszer megkerülte a háztömböt. Először az utca fényébe szemügyre vette a benzinkut sarkán álló telefonfülkét, Másodszorra pedig a járda szegélyhez hajtott és bement a fülkébe. Ha bárki figyelte volna az utcáról vagy a benzinkút felől, ha esetleg valakinek oka lett volna rá, hogy figyelje, nem látott volna egyebet, mint egy nehezen leírható külsejű, fekete szélzsekit viselő szemüveges fiatalembert, aki éppen telefonál. Kiment a fülkéből, beszállt az autójába és tett még egy kört a háztöm körül. Csak a harmadik körnél, amit a 16. utcáról bekanyarodott a horgerre, látta meg, amire egész éjszaka várt. Egy vonzó fiatalasszony úgy 26-27 év körül lehetett, a barátnőjétől búcsúzott egy bérház kapujába. A két nő megölelte egymást, egyikőjük megigazította a nyakába vörös, borszínű sejemsáját, felhúzta bőrcseki szibzárját és elindult barna Honda Civic kocsija felé, ami ott állt nem messze, félúton a bérház és a második háztöm között. A férfi végig simította kezét a mellette fekvő nehéz fegyver hideg, sötét fém részén. Muldog 44-es típusú erős, vastag, komoly fegyver volt, melyet ideiglenesen hangtompítóval szerel fel. Egy kicsit lejjebb ment a hoganon, lehúzódott az út szélére, és megállt a hondától körülbelül tíz méternyire. Aztán megvárta, amíg a lány beszáll a kocsiba. Körülnézett, nincsen valaki az utcán. Letekert a kocsi ablakát, és a fegyveréért nyúlt. Az idő lassan telt, mintha nyújtózkodott volna, akár egy szijámi macska a koro esti fényben. Lőtt. A fegyver visszarúgott, ez kisé meglepte. Aztán ismét lőtt. Két tompán pukkanó hang az éjszakában. Feltűnés nélkül kinyitotta a kocsi ajtaját, és a hondához ment, mintha csak sétálgatna az utcán, és egy régi barátját készülne üdvözölni. Fekete kesztyűs kezében egy kis méretű lapos tárgyat vitt. Kinyitotta az ajtót, és könnyökkel gyengéden oldalba lökte a nőt, hogy be tudjon szállni a kocsiba. Mintegy húsz másodpercig a kocsiban babrát. Végül bezárta az ajtót, és visszament a kocsiához. Útközben a halott nő a bőrgyeki zsebébe gyűrte, aztán végighajtotta a horganon, gondosan ügyelve a sebességkorlátozásra. Bird Brain jött rendőrtiszt, megitt a maradék néhány kortnyi hideg, keserű fekete kávéját, és az órájára pillantott. Kezébe vette a kronáikölt és a sportrovathoz lapozott. Hirtelen kinyílt az ajtó, amely mellett a rendőrtiszt összecsukható széke állt. Dr. Helen Hudson dugta ki a fejét. Elgyötörtnek látszott, szemei homályosak voltak a konyaktól és a gyógyszertől. Gondoltam, megkérdezem, nincs-e szüksége valamire, béni Artur? Elmegyek aludni? Köszönöm, nincs, Dr. Hudson. Épp elég volt neki a kávé. Dr. Hudson hűtőjének a tartalmából semmi sem volt igazán az ínyére való. Bört különösebben csak a húsz szerette krumplival. Az ember az utcán megpillantotta a Börtöt, a régi mondás jutott az eszébe. Olyan vagy, mint ami teszel. Bört szerette a hasát. Rendben van, reggel találkozunk. Aludjon csak, Dr. Hudson, itt minden rendben. Helen erőtlenül bólintott és bezárta az ajtót. Ez a nő aztán totál kész van. megrázta a fejét, és megpróbálta kényelembe helyezni magát a széken. Hosszú éjszakának nézett elébe. Ilyenkor gyakran randalíroznak a kocsmázó züllött alakok, ezért kapta ezt a rendőrkutya megbízást. Becsukta a szemét, és megpróbálta elképzelni Helen Hadzönt rendbeszedetten és kipihentnek. Majd a bal kezére pillantott, és a jegy meredt. merett. Á, ah, túlcsontos. Visszalapozott a sportróvathoz, hogy megtudjon valamit a 49-esek új felállásáról. Úgy tűnt, ebben az évben esélyesek a győzelemre. Kint az utcán egy férfi leparkolt ezüst szürke sevroletjével, Kinyitotta a motorháztetőt és kiszállt. Tetőtől talpig feketében volt. Fekete pólót, farmert, tornacipőt, szélzsekit viselt, fekete sapka volt a fejébe húzva. Úgy mozgott akár egy kétlábon járó puma. Feltámasztotta a motorháztetőt, bekapcsolta a riasztót, tetvett még egy darabig, majd bezárta a motorháztetőt. Körülnézett, egy lélek sem járt az utcán. Az oldalablakhoz ment és betörte az üveget. Az autó riasztó fülsiketítő szirénázással beindult. A férfi csendben elsietett Helen lakásának irányába, és pillanatok alatt eltűnt a sötétben. Helen éberen feküdt az emeleten, a városi fények játékát bámulta a hálószoba mennyezetén. A háttérben az adóvevője halkropogását lehetett hallani. Míg a San szanfranciszkói éjszaka vég nélküli közvetítéseit hallgatta, zárt ablakán tompán beszűrődött egy autóriasztó szirénázása. Helen megpróbálta jelentésekre koncentrálni. Körözött nyármű kelet felé halad a beihidom, hárman öldözik, erősítést kérünk. Zavargások, 2116, Castro. Női holtest a 16. utca és a Horgan sarkám. Nyomozók és halott kémjöjjenek. Roger, szükségetek van egységekre a tömeg megfékezésére? Holtestet találtak egy 91-es évjáratú Honda Civicben, kaliforniai rendszám, Béla, Aladár, hét, három. Helen felugrott az ágyból. Elbogdácsolt a szekrényig, ahol az adóvávő volt. Egy pillanatig dermedten állt, majd az irodájába rohant, és előkereste Ruben névjegykártyáját. A 16. utca és a Horgan sarkán a balna Honda szíviket rendőrök és a halott kém asszisztenseinek egész serege vette körül. A halottkém a holttest fölé hajolt. A tet helyét már körülkerítették sárga szalaggal. A bűnügyi szakértő egy háromlábú állványon a földmérők szerszámához hasonló mérőeszközzel bíbelődött. A lövedék pályáját próbálta megállapítani. Közben Ruben és MG a tanukat próbálta kihallgatni. Egész tömeg gyűlt össze az autó körül. Az áldozat barátnője eszeveszetten zokogott, egy rendőrnő próbálta vigasztalni. Dr. Frank Abel kiszállt az autóból, és nyújtózott egyet. Fáradtan MG-re pillantott. Ez a mostani gyilkosság egy cseppet sem emlékeztetett az ő sorozat a módszerére. Valószínűleg huligánok műve, bár az olyasmi a legkevésbé jellemző ezen a környéken. Megszólalt el Ruben rádió telefonja. – Haló? – most nem a legalkalmasabb. Nem úgy tűnik szimpla országúti gyilkosság. Az áldozat egy autóban találtuk meg. Semmi szexuális motívum. Kezével befogta a kagylót és odasukta MG-nek. Helen az! Most már tényleg mennem kell. Tesék, az anyósülésen igen. Nem tudom. Odaívt az egyik rendőrt azok közül, akik elsőként érkeztek a színhelyre. Héed! Szólt a magnó, amikor ide értetek? Igen, valami őrjítőzene, úgyhogy lekapcsoltam. Oké, okay, rendben. Ruben odament az autóhoz. MG bent ült a kocsiba. Ruben odahajott hozzá. Bekapcsolnád egy pillanatra a magnót? Vicscelsz. Helen szerint Patrick family lesz, magyarázta Ruben. MG lesújtó pillantást vetett rá, de engedelmeskedett és elindította a magnót. Felhangzott a 70-es évek népszerű együttesének egyik legismertebb dala. M.G. Rubinre bámult. Lassan kezdték felfogni, mire gondol Helen. A vonal másik végén Dr. Helen Harzen a számítógép mellett ült, adóvevőjét fejével a vállához szorította. Amint meghalotta a Partridge Family számát, arca elkomorodott. Begépelt a megfelelő parancsot, amivel bejuthatott abba az állományba, amire kíváncsi volt. Egy férfi arca jelent meg a képernyőn. Helen jutott, hogy Róben meg mindig ott vár a vona a másik végén. Ó, Istenem, sejtettem. Várjon egy kicsit, ne tegye le. Nem egy benzinkút mellett vannak véletlenül? Nincs a közvetlen közelben egy telefonfülke? Lesz ott egy üzenet? Adom MG-nek, én megyek, és szétszedem a telefont. Róben átadta a kagylót kollégájának. MG-nek kezdett derengeni a dolog. Eszébe jutott egy sok-sok évvel ezelőtti fertelmes büntény emléke. Egyszer csak kibökte. Berkovics, ugye? Most a szemfiát játsza. Helen nem válaszolt azonnal. David Berkovics arcára merett a képernyőn. Aztán továbbkutatott az állományban. Gyilkosságok színhelyeinek a képei villantak fel sorozatban a képernyőn. Egytől egyik szemfiának a kezemunkája. Végül válaszolt MG-nek. Az egyik áldozata éppen Partridge Family-t hallgatott a parkoló autójába, amikor lelőtte egy 44-es bódoggal. M.G. odahívta azt a bűnügyi szakembert, aki kiszedte a golyót az ajtóból. Hadd lássam azt a golyót, Tony. Ekkor valami gyanús zajt hallott a telefonba. Mi ez a szirénázás? Azt hiszem valamelyik ostoba autóriasztó, ami mindenkit felébreszt a környékem, kivéve a tulajt, válaszolta a – Az bizony, be kéne tiltani őket. Tondi oda nyújtotta a töltényt mg aki alaposan szemügybe vette azt. – Egy kicsit szétlapult, de úgy tűnik, hogy nagyobb, mint egy 38-as. Könnyen lehet, hogy 44-es. Még a két nő beszélgetett, Ruben átkutatta a telefonfülkét. A készülék alatt a polcon valóban talált egy üzenetet. Gumikesztyűt húzott, és az egyik sarkánál fogva óvatosan megvizsgálta a lapot, majd visszaindult a tett helyre. Ruben menet közben oda kiáltotta az egyik egyenruhásnak, hogy szalagozzák körül a telefonfülkét. Egy helyszínelő azonnal oda rohant felvenni az új lenyomatokat. Szenfi a katalogosát nézegetve Helennek eszébe jutott valami. MG, nézzen körül a tömegbe! Berkovics szeretett a helyszínen lófrálni és figyelni, ahogy a zsaruk dolgoznak. MG odasétált Börnihez a fényképészhez, és karon fogta. Együtt körbe sétáltak a tömegbe, amíg a fényképész vakúja rávillant egy-egy bámészkodó arcára, azok elkezdtek szétszóródni. Egy nagy villanás után egy magas fiatalember hirtelen elrohant. MG utat tört magának a tömegen keresztül, hogy utána eredjen. Aztán rájött, hogy csak egy kocogó volt. MG visszasétált és Észrevette a férfi kezébe a cédulát. Találtunk egy üzenetet, mondta szemtelenül a telefonba. Ruben átvette a telefont és felolvasta a szöveget Helennek. Azt mondja, kísértsenek benneteket, szavaim, nem sokára visszatérek. Ruben úgy a cédulát, hogy MG közben el tudja olvasni, ami a hátuljára van írva. Ruben mutatta ujját a szájára tette, jelezve, hogy MG addig semmit sem mondjon Helennek, amíg végig nem olvasta az üzenetet. A szöveg fölött ez állt. Helennek. MG rendkívül izgatott lett. Átvette a telefont. Próbált olyan közömbös hangon beszélni, ahogy csak tudott. Figyeljen, Helen. Tudom, hogy késő van, de Ruben beugrana feltenni néhány kérdést. Le kell tennem, majd még beszélünk. Kikapcsolta a telefont, és rámordult a legközelebb álló nyomozóra. Szükségem van egy egységre most azonnal a Fort Mézen 1 mólónál. Kettes kócán. Várják a további utasításokat. Próbálják meg felrúgdani azt az Istenvelte tisztet, aki a biztonsági osztagot vezeti. Mielőtt Helen a nyomozókkal beszélgetett, Burt teljesen kihozta a sodrából a riasztó fülsiketítő hangja. Felállt és kinézett a lépcsőház ablakán. Néhány dühös szomszéd kóválygott a víjogok kedilek körül, és hasztalan próbálták elhallgattatni a riasztót. Bört, mint egy engedélyt kérve a bejárati ajtóra pillantott, majd vállat vont és ledobta az újságot. Kisihetett a hűves éjszakába, hogy egyszer s a véget vessen a hangzavarnak. Mire megszólalt az övére csatolt csipogó, Bört már a kedilek motorjába kotorászott, de a sziréna még mindig üvöltött. Közben a fekete ruhás alak fellopakodott a lépcsőn Helen lakásához, az ajtózárját igyekezett kinyitni. Fekete símaszkot viselt, ami eltakarta az arcát és a haját. Kiékelte az ajtót, nehogy becsukódjon. Helen a sminkjével foglalatoskodott a fürdőszobába, Ruben érkezését várva. Peldult volt, hatalmába kerítette a félelem a másológyilkos egyre követhetetlenebbé váló ütködése miatt. Érezte, a sorozatos álmatlan éjszakák okozta kimerültséget, amihez még hozzájárult a konyak és a nyugtató kábító hatása. Érdekes módon Helen mindenek ellenére kifejezetten élénk volt. Valami megmozdult benne. Valami, amire ő maga se számított. Közelebb hajult a tükörhöz, hogy kifesse a szempilláját. Hirtelen zajt hallott. A fürdőszobából kiment a galériára, és lenézett az előszobába. Észrevette a bejárati ajtó mellett beszűremlő fényt. Ebben az első titizet nappaliba az állarcos férfi felemelt a telefonkagylót, és az asztalra helyezte. Finom, fekete bőrkesztyűt viselt. Helen a konyhába osont és felmarkolt egy kést. Végig súrant a nappali fala mellett, így jutott ki az előszobába. Kinyitotta az ajtót, és meglátta Bird üres székét. Felkapta a telefont a bejárati ajtó melletti asztalkáról. Süket volt. Ahogy négykézláb visszakúszott a nappaliba, ismét zajt hallott, mire a divány mögé bújt. Megpillantotta a fekete ruhás férfit. Az elsuhant mellette, megállt a szoba közepén, körülnézett, majd elindult a galériára vezető lépcsőn. Helen szorosan a falhoz lapulva csendesen a bejárati ajtó felé kúszott. Félúton járt, amikor finoman neki ütközött egy asztalkának, amin egy antik tifali lápa állt. Az ütődéstől a lámpa kapcsoló zsinórja halt, csilingelő hangot hallatott. A férfi megállt a lépcsőn, és a zaj irányába fordult. Várt néhány percig, majd folytatta az útját felfelé. Ellen négy kézláb visszamászott az előszobába. Az ajtó kilincsébe kapaszkodva felállt. Remegett és levegőért kapkodott, közben minden porcikájával a kitörni készülő pánik ellen küzdött. Tett néhány lépést az előszoba felé, majd a fának támaszkodott. A fal emelkedni és sűlyedni kezdett, a padló hullámzani látszott. Helen összeroskadt, pánik roham fenyegette. A fekete ruhás férfi végig a galérián és elindult lefelé a lépcső. Átment a nappalin, de mindvégig a szoba utcára néző oldalának a közelébe maradt odaért a bejárati ajtóhoz, és kikémlett az üres előszobába. A sötétben Helennek sikerült észrevétlenül visszakúsznia az előcsarnokon keresztül, és elrejtőzött egy dívány mögött, mire a férfi az előszobába ért. Ezután Helen a folyosón kiment a nappaliból, és átbotladozott a dolgozószobába. A kést pengéjével felfelé tartotta maga előtt. Nem tudott úrál lenni a remegésén, nekiütközött egy íróasztalnak, és levert egy konyakos üveget, ami hangos csattanással dalabokra törött a padlón. A fekete ruhás ismét megfordult, és elindult a irányába. Ellen kétségbe esetten visszarohant a nappaliba, és felmarkolta a divány mellől a távirányítót, gyorsan nyitogatni és csukogatni kezdte az utcára néző képfalat. Sajátos vészjel volt. A férfi egyszerre iatta, megpördült a szoba közepén. Kint az utcán bört, és a szomszédok nem figyeltek fel az ablakredőnyökre, még mindig a leállíthatatlan riasztóval voltak elfoglalva. Ekkor Rúben autójának fékcsikorgással megállt lakása előtt, és bört végre felnézett. Rúben beruhant, bört hagyva riasztott, utána futott. Miközben Rúben felrohant az előszobába, a fekete ruhás férfi lesértett a lépcsőn. Csak akkor látta meg Rúbent, amikor már az felért Helen lakásának a szintjére. Gyorsan sarkon fordult és megpróbált elmenekülni, de Rúben útját állta. A férfi hanyag homlok visszasietett a lakásba. Ruben letépte róra a símaszkot. A támadó középkorú volt, arcát több mély és hosszú heg borította. Rendőrség, ne mozduljon! Rúban megbilincselte, és nem éppen gyengéden megmotozta. Csigavér, nincs nálam fegyver. Bört is megérkezett az ajtóban át. Ruben bekiáltott a lakásba. Helen minden rendben van! Egy perc múlva Helen előbukkant a sötétből. Nagyon felindultnak látszott. Csak hogy idejét, mondta halvány mosolyjal az arcán, majd elindult lassan a fürdőszoba felé. Hé haver, félreértetted, én nem akartam bántani, mondta a betörő. Ó, hogy ne tudom, te csak a pizzás fiú vagy. Bört összeszedte minden bátorságát és megszólalt. Megjött az erősítés, mi a fene történt itt? Ruben meglepetten bámult rá. Felkapcsolna a villanyt? Barta Tiffany lámpa felé nyúlt, és megrántotta a láncot. Végig az járt a fejébe, hogyan fog ez az este szerepelni a jelentésébe. Ezek után örülhet, ha az italüzletek körül köthet ismét. Rúben a fogjára pillantott. Hogy hívnak? Shaw. Conrad Shaw. Ruben gyanakúan végigmérte. – Ne próbálj átverni, öregem! – Istenemre, esküszöm, uram! – Konrád show. Elárulnád, miért történt be a hő lakásába, Konrád? – Nem történt be, itt volt az ajtó. Ruben a férfi hátába nyomta a térdét. Konrad összerándult a fájdalomtól. Közben megérkezett néhány egyenruhás rendőr. Ők voltak az erősítés. – Esküszöm, nem akartam bántani, épp csak hoztam neki valamit. Eszelj ki valami okosabbat, Konrád. Egy könyvet hoztam, a hálószobába tettem, a párnájára. Nézze meg, ha akarja. Róban börthöz fordult, és utasította, hogy nézzen utána a dolognak. Bört felment az emeletre. Egy haverom kért meg rá, hogy feltétlenül juttassam el hozzá. Van ennek a haverodnak valami neve is? Derül, Lee, Callum. A sitről ismerem. Egy könyvet is írta arról, hogyan kell ellátni a fiatal csajok baját. Szerette volna, a hölgy kap belőle egy példányt. De hát nem engedték, hogy bármit is küldözgesek, és mivel én épp szabadulóban voltam... Bört visszatért Helen hálószobájából, kezében a kézilattal. Ruben a pólójánál fogva megragadta Konrádot és megrázta. Szóval úgy gondoltad, hogy kedvébe jársz szegény Derül Lí barátodnak? Igen, ennyi az egész. Te egy nagyon megbízható pasi vagy, Konrád. Le a kalappal. Ruben börtre nézett. Küldje el a könyvet. Iktassák a többi bizonyíték közé. De zsarukám, azt a hölgynek meg kell kapnia. Kösz, nem kíváncsi rá. Ruben felállt és a várakozó rendőrökhöz fordult. Vigyék a központba. Miután Konradot felrángatták és elhurcolták, Ruben elindult, hogy megkeresse helent. A fürdőszoba ajtaja zárva volt. Helen, nyissa ki az ajtót! Ez a fickó egy senkiházi, egy közönséges betörő. Nyissa ki az ajtót, kérem! Az ajtón keresztül hallotta Helen tompa válaszát. Kiért nem lövi szét az árat? <gül> Helen nevetni kezdett. Szörnyű hang volt, egy idegösszeomlás határán álló hisztériás nő nevetése. Aztán Helen nagy nehezen kinyitotta az ajtót. Azután rögtön elesett. Önkívületben rángatózott a földön. Egész testében remegett és hírt. A gondosan elkészített mink elkenődött az arcán. Ruben felsegítette és a márvány mosdópult szélére ültette, pontosan úgy, mint ahogy a négy éves gyerekkel tette volna, aki lehorzsolta a bőrt a lábáról. A férfi megnedvesítette egy mosdókesztyűt a csap alatt és gyengéden letörölte Helen arcát. – Bent járt a lakásomba. Tudom, Helen, tudom. Helen egyszer csak minden különösebb ok nélkül kitépte magát a férfi karjaiból és kiruhant a fürdőszobából. Átviharzott a hálószobán, majd felalácikázott az előszobába. Ruben megpróbálta utolérni, de valahogy mindig kisiklott a kezei közül. Végre sikerült elkapnia. – Hol lehetek én még biztonságban? kiabálta a nő. – Hol lehetek én még ezen a nyavajás világon biztonságban? – Jól van, no, itt biztonságban van. Ruben leültette helent maga mellé egy székre. Kezét a vállára tette. Igyekezett megnyugtatni. Így maradtak csendben hosszú ideig. Lassan mennem kell, mondta a férfi jó fél óra elteltével. Lehajolt és felhajtotta a nadrákszárát. A bokájára erősített pisztolytáskából előhúzott egy parányi fegyvert, amit a rendőrök spicli puskának hívnak. Ez egyáltalán nem volt kötelező a főkapitányságunk, nem tartozott a felszereléshez. Usztán a személyes biztonságuk érdekében hordták magukkal némelyek. Tudja, hogyan kell az ilyet használni? Célzok és lövök. Ruben bemutatta a fegyver használatát. Elhúzza ezt a kart, és már ki is van biztosítva. Így bárkit megtáncolhat. Ellen bólintott, jelezve, hogy megértette, majd elvette a pisztolyt. Holnaptól megerősítjük az őrséget, ne mozduljon innen mondta még Ruben az ajtóból visszafordulva, majd elment. Mi más tehetnék? kérdezte Helen az üres lakástól. Jó tudta, hogy sehova sem mehet el. Bele kell nyugodnia az örökkévaló bezártságba. Ma este, amikor az élete függött a meneküléstől, megpróbálta elnyelni és semmibe taszítani az árkáján túli világ. Hiába. Valószínűleg most már itt fog meghalni. Helen a kezébe tartott pisztolyra pillantott. Szakértő módon kiszedte a tárból a töltényeket. Dr. Helen Hudson jól értett a fegyverekhez és a használatukhoz. Kinyitotta a fürdőszoba szekrényt, és a pisztolyt betette a kozmetikumok és a kenőcsök mögé. Majd besétált a hálószobájába, és mély álomba zuhant. Péter Fóli leparkolt a 12. utcában, és elsétált négy hosszú háztöm mellett a 16. utca felé. Éppen a 15. utcán haladt át, amikor meghallotta a szidénákat. Amint a tömeg összeverődött, elvegyült a bámészkodó emberek között. Ő is csak egy volt a kíváncsi, ártatlan fiatal emberek közül. Péter Fóli figyelte Rúbent, amíg az megtalálta az üzenetet. Aztán leszeget fejjel kisúrant a tömegből. Visszasétált a Horgonon az ott várakozó autója felé, még mielőtt a rendőrségi fotós elkezdett volna fényképeket készíteni a helyszínen. Peter beült az autójába, a 12. utca és a Hargan sarkán. Remegett a gyönyörűségtől. Tudata tiszta volt és világos, akár a csiszolt kristály. Hajnalig autózott, majd hazament, és két órát aludt a nappali kopott barna heverőjén.